Scusami, allora siamo al telefono come annunciato con una lavoratrice della cultura, della conoscenza Ciao, tu sei sì. della rete 29 Aprile Sì, sono la ricercatrice ecco. della rete 29 Aprile Che cosa state facendo? Ma oggi siamo qui a Campo dei Fiori perché la cultura è in difesa della cultura In qualche maniera l'idea è quella di e sfendere tutti insieme con ricercatori e studenti precari e mondo della cultura in difesa del diritto alla cultura. La, I tagli al mondo dello spettacolo e della cultura, la legge sull'università sono il segno di un progetto che impedirà ai giovani la formazione e e quindi chiaramente mi pare normale che siamo tutti quanti qua in piazza insieme. Mh. Mm. Che cosa state facendo? Leggiamo libri. Oh, cosa molto rara in questo periodo, eh, no? Eh, infatti. Eh? Infatti, infatti. Siete a Campo dei Fiori con dei libri, li state leggendo a alta sì. voce, immagino. Sì, sì. sì. Siamo qui, appunto, mm. eh rivedendo con questo gesto che la cultura è una cosa fondamentale. Forse non riempie lo stomaco come dice dicono alcuni politici, ma apre la mente e eh. ti permette di pensare e di rimanere cittadino e non correre il rischio di diventare un suddito. Va bene. Senti, eh vabbè, immagino che voi insomma siate come tanti altri lavoratori, lavoratrici precari, precari eh in mobilitazione, quindi ci sentiamo anche nelle ore sì, successive. Assolutamente sì, ci saranno altre azioni nel corso eh. della giornata e quindi chiaramente se possiamo ritenerci vi faremo sapere. Sono certo. Azione molto bravi, molto veloci che si svolge una città tutta all'insegna della cultura. Mm. Eh sì, poi questa città attraversata dai momenti di regali natalizi, come reagisce la la gente? Si ferma? Devo dire si ferma. Mm. Un po' in curiosità, non capisce. Ecco. Effettivamente è un fenomeno strano. <ride> Vabbè, la curiosità comunque è il primo va e bene. Infatti. Va bene, allora ti ringrazio e ci sentiamo nel corso della giornata per aggiornamenti. Giornata. Ok, Buon grazie per il proseguimento. Ciao, ciao, ciao, ciao.